розкидати антени згідно з інструкцією, підіймаючи антену як найлище, та ще й на пагорби. Написано в інструкції, у підручнику для службового користування. Значить, так і треба. Що інструктори і викладачеві до того, що в німців оці пагорби були позначені на картах ще до прильоту розвід десанту? Що німці саме розраховували на підняті радянськими радистами антени. Що тим викладачам до того, що в ворога на практиці виконання їхніх рекомендацій? Рання чи пізні смерть радіоточки – кінець роботи розвідгрупи? Галка зітхнув. Він діяв усупереч, тому що його вчили щодо антен і надійності зв'язку з центром. Його лаяли знавці радіо на тім боці фронту, ставили йому образливі оцінки та вперто Галці не позичати. У нього її вистачить на трьох. І ще пригадався Галці моложавий майор, щирий білорус, савоч у шинелі бускового кольору, пошиті найкращим майстром. Гроди тієї шинелі були надуті, як у гусара часів вітчизняної війни 1812 року. Любив майор Савич добре вдягатись. Галка одразу ж похмурнів. Загинув в тилу ворога і майор Савич, полетівши в Естонію на чолі десанту. Війна. І ще постає перед очима Петро Петрович, начальник розвідки Ленінградського фронту, який пліч-опліч -пліч із Жуковим у 41-му а в 43-му 44 разом з Говоровим розробляв операції на фронті. «Галко, про що думаєш?» – Тихо запитав Освальд. «Проте коли закінчиться війна, уже залишилось воювати менше часу», – сказав Освальд. «Дожити б нам з тобою до дня перемоги. Який же буде той день?» Мабуть, весняний, коли зацвітуть яблуні в латвії бузок, а може, коли цвістимуть липи в ризі. Може, зітхнув Галка і востанє, затягнувшись тютюновим димом, уткнув недопалка неподаліку землю і в ту ж мить згадав коропа, шанувальника порядку і конспірації. Товариші, «Не залишайте на виду недопалків, Гукнув він до всієї команди заутівельників. Хлопці тихо гомоніли, пихкаючи димками, а під ногами дзюркотіла вода в річці чиста, прозора. По колоді заутівельники перебрались на той бік струмка і знову вийшли на просіку. Просіки – зручні дороги. Вони рівні, порізані чітко з півдні на північ чи зі сходу на захід, і по них зручно пройти в якийсь квартал лісу. Шосе тут вигиналося дугою. Усі зупинились. До Галки підбіг орел і сказав, «Треба вислати прикриття, доки переходитимемо шосе». «Треба, – погодився Галка, – виставляй прикриття, з якого напрямку жвавіший рух туди і кулемет». Поки прикриття пішло займати свої позиції, заотівальники, сховавшись за стовбу ростів, дивились на шосе. Скулбігі промчали на повній швидкості троє мотоциклістів. За півхвилини в тому ж напрямку проїхали чотири вантажівки критими кузовами. Весь цей транспорт буде відзначений двома спостерігачами, які чергують цієї доби на цьому шосе. Поблизу одного із хутарів. Дивно. Німці більше їдуть з Кулдові до фронту, аніж навпаки. Як, Освальде? Що ж то дивного. Фронт стабілізувався. Німці закопались на горбах у землю, набудували дзотів. А поміж горбами ліси і болота. Не так-то легко тепер німців вибити з їхньої лінії оборони чи обійти. Недаремно ж назвали вони Курляндію фортецею, розсудив Освальд і зітхнув. Момент втрачено. Наші взяли ригу і треба було на плечах у німців йти далі, до Лієпаї і в Бенспілса.